بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه من اتبع سنته إلى يوم الدين يا زمعين وبعد نفسك لنستاشت بأغيكي وكاتلا أخبارتي في جاب فاكستان غربه شيء جاب فانستان برخة جربة ولشيء أو فانستان في فاكستان إيران ندولك الشوي دولنا ملكات فهيسان دو د امریکا په او خसेजي د ریډي افو دمو د لک د امریکا څخه ویدا یو نوې څرخه نه د وستاني د دې په ده او د څه ورته د غرب او خصوصا د امریکا مطمح لزر دي دا مهمه شینه ده چې هلته امریکایو یوه یو ورکه ورکه اسرائیل بل زور بلکې دریسمه دسنوري دي تاسو ته وګورم د امریکا ته دونه له یعرب د دنیا د دزنه نیولی دا او دغه د جنوبي عرب د جنوبي عرب د د عراق د د بصری د یمن دی او د فلسطین د د فلسطین د فارادالت امیتانو او انګریزان او اوپایانو په ترکیبه په دغه کوڅه د دې مې ترانه په غاربان دی د فلسطین او اسرایل جوړه او بیا اسرایلی په اقتصادي دغه سیمه استونه او باندې دون صمر عرب حكيماندي صمر عرب حكيماندي اغه یو ځم خوره مثلا یو ته وایم چې سبستا برخه د کبیده صبر خداده که ځم ډوخره او دم زل درخښتوم بل ته وایم ته ځان خوره او دم زل درخښتوم او حتی خلونه خلعه اغه انخلاب دوله نظامونو پښتو بن خو انشاء الله څو دوله نظامونو زنون انخلابه انخلابه جنه لفد سوريا نظام ده بسابه لانشد اسرایلی تایره پروازو که الیوکل فرغویم خاموشن امریکای ها در شرق اوسط اسراییز بای خاطر انجا تاسیس کردن و یهودي ها از روسیا و از اروفا و از کشورهای و اشعی دیگا جمع کردن و در کنار دریای مدیترانا از جاگوزیسا سانتا کشورهای عربي را ازید <عزيز> قرارگا اینها کنترول و محاصره و اداره بکنن و این خاطر میبینیم در جسی زنگی که گزشتن اسرایلی ها پیروز شدن بالا عرب ها و کشورها یا گوشه های کشورها عربی نتخیل کردن که در بعضی معاملات بازتشان بباره اعادشتون سهره سینای مصر و بلنده هاي قولان كتاب امروز و درزير تسالوت اسرايلا امريكاها و غربيها من خاصا و من خاهم تأمیما انتقره از یا قرارغا اداره کنن و قرارغا اگر عربي ميساختا یا قرارغا عربي ميبود تون عربها اسلام و الدین دا سرستشان هاش موجوده هرتقدر خاهمشان بازا مسلمان هستن او ملتها مسلمان هستن حكامشان ارتقدر خاهمشان ملتها راستن قبول لنه اذبناء انون خاصن في فلسطين باسرائيل متبدل بسازن واعرب هارا والشرعه العربيه الطرفان كلايهما بانذاه تقويه كردن ك يكي از تشوراي عربيم تاب مقاومت اسرائيل امروز نه دارد در حال كسيوني ي شاملون يهوديستان و هر كشوار عربی هر كشوار عربی از ميزان اقتصاد در اسرائيل قويه لكن اونها متفشن اونها قوت اقتصادي اسرائيل لبنان و قوتي عسكري فريدا مي بينان و تجربه جنگي بموخه تاسو څنګه څنګه کېږي، دیگری دې ډول امره اسرایلۍ بکنن اول مصر د جرهامت تر صنو اردن د جرهامت تر او په صنو باز کردن ما جرهامت کړن د سرکړدګي یا هل سوریه می خو جرهامت و خو علاوه او سوریه څنګه د حرکت د چیر حرکت بدی که در مادرید او بعدش د نیویارک شوک حکومت سعودي بلکې حقین سعودي خاصنۍ يهودي ها د تینه محاورای راسته باسن به نام دیجی ادنان و یا همان گی ادیان سماوی و همچون عنوان ها <تصفيق> آل امریکایی ها میخوان که یکي دو تا اسراییلی ایجاد بکنن و اسرائیل در جاهای ایجاد میکنن که در اونجا مردم نسبتاً بی‌ثواب یا کم ثواب هستند و استهای حکومت ردارن اما حکومت ربدسنا ورندن کنه ای دو نقطه مهمه استهای حکومت کردن ردارن لیکن عملن حکومت راه نه اور دا. اځای حکومت کاردان را سي دا. امریکا اځي کې फायदा نې وړه. هغه فائدہ را نې وړه چې اين مردو مخلصانه مي جنګنن لپاره يې کې و اونхай کې اځای حکومت و نه محکوم استن. و حاكمان خود اونها در دل هاي شون کینہ دارن، حق دارن، و حسد دارن در دل هاي شون يې غصه تنفیس بو اخراج بو کنان ابدو منطقه را ما شما مدنیم یا دستان منطقه را یکی هم منطقه بین سوریا و ایران و عراق و ترکیه امو منطقه را بنامه کردستان کردستان نام یکسر زنین که تقسیم شده بین ایران دارینا نام یقولاتش کردستان و مردم اسم حکومه سنحاتم نیسا در ترکی هم یقولاتش کردستان ای تکاقا اون هم محکومان حاکمیت نه دیی. در سوریه، مقاطعه کوردستان او کوردستان، اون هم محکومه. و در عراق هم در کرکوک، در حلبچه و در منطقه غربی همجوار با ایران، در این منطقه همبینیم کوردها هستند. اونها هم میخوان حاکمیت خود را داشته باشن. کی حاکمیت خود را چی چی مرجع بدست بیان و مشروعیت و قانونیت خود را بالای مردم بقبولانند. برای این هدفونو محتاج کمک خاربه تمامي <ميبنين> بن امکان پایها فساز وک اراده تسخير وکنن در حکومت ترربوس اونها کوردستان عراق له لاحیده کردن از عراق بکردها وعده دادن کبهما حکومت د کوردستان سره جوړیږي یو خطګور کوردان په عراق کې یو خطګور کوردان ترکیه کې یو خطګور کوردان سوریه کې دی کوردان په ایران کې دی په ډیر ودری او لسیږي کوشه کوي چې د حرب خوانه کردان سیاسي کړئ شي یو درس دي پور کړی ترجو... تجربه ور ذکر کړی شي سیاسي پارٹی جوړ کړي سیاسي نهضونو جوړ کړي تر څو پوهنده حکومت اداره کړي ددا سیاسي کې بدلونونو ورسته کوشش وکړو چې کردان مصالح پایدو او بیا حکومت هیوادونو کې چې دوی وڅیږي دغو په خلاف ورجنګول شي جنگ سره پورته شي او څهله مغلوب شوی بیا دی هر څه او لږه ځنه خپل سیاسي حالاتو نه جوړه امریکایان غواړي د کوردستان په ناموباندي او اسرایل دوله حکومت بل جوړ کړي صفایبانه یو وخت تصویر باندې وډابې بلخاته ترکیه ور باندې ووی راوي بلخاته ایران ور باندې وډابوي او بلخاته پاکستان ور باندې وډابوي امریکایان څه ډول سياسي نه دي داسې حکومتونه د فار انتخابي اکثر به هغه سياسي انتخابي خلقی ازادي خواهانه تحریکونه لري خدا ازادي نه غواړي ازادي لمسلمانانو غواړم لکه مسلمانو حکومتونو یا اسلامي حکومتونو آزادي غواړم د یو او دائم د دا ازادي د نیشنلزم په بنیاټ باندې غواړم په بنیاټ باندې غواړم بل څه اسلام په خاطر ازادي نه غواړي یعقيدي په خاطر ازادي د نیشنلزم په خاطر ازادي غواړي نیشنلزم هغه <كشف> غربیان او اسلام او مسلمانان ورنه وته کول خراب کړي په پاکستان کې تاسو د بلوچستان کې وګورئ امن تديبانه موږ تر سره کول چې امریکایي جګړه یو مختصایي کړل ده چې په پاکستان غربي د افغانستان برخې زرځولای بلوچستان ورملکره یي د بل حکومت په پاکستان او د ایران نن یو برخه بلوچستان تر کړی نېبل چې څنګه د لستانه حامل کړې په با دې باندې تر څرا کوم چې یوازې د نه لري بلکې د تورته د بری نور دي د غوړې امریکایان چې الفتر مې گزاري او فکری تر مې گزاري په پاکستان کې بلوچستان کا څنګه ګوریا دې له دوه ډیرو خصو ته حامل چې د کې بیسوادي فقر درده فقر د محتاجې وی بل ساته بیسوادي د نا عقبته این حال ما خوبهندس می‌فهمه، با خوبه فکر نمی‌کنه که چی از ما دور میشه. سرنوشت ما به دست کی میفته؟ مردم زندگی قبیله‌گونه دارن، سردارها و خانها و ملکها اونها بالاست اهمیت میکنن. اقتصادشون ضعیف کمزور جهتشون محکوم به علم داهستر و ناکام تر. بلوچای ایران را میدونیم امیرخمسن، بلوچای ترکیه را میدونیم امیرخمسن، بلوچای ایران را میدونیم امیرخمسن. آمریکا میخواهد که به این منطقه‌ای یې اسرائیل دې ضروري بڼیان ديارم په هم حکومت ایران را غیر فشار دیاره او هم حکومت ترکیه را غیر فشار دیاره هم حکومت سوریه را غیر فشار دیاره او هم حکومت ایران ل... را راو بل خاطر چې امریکا میخواه او دې منطقه را به خاطر آئنده یې ډیر طولانی زیر اثر ورسته وسان واکه باید یو بیسی ورسته وسان یا قرارداد ورسته وسان مرکزیت دې دې ورسته و مرکزیت داسته باستن که این مرکزیت از خود جنگنده باسته باستن مردم هایستن برای دیگرها به جنگند و که بر دیگرها می جنگند امی مسنلستا، امی بسواده امی مواقبت اندیسا امی مردم هایستن که خان و ملک و ارباب نه اداره میکنه شمال افغانستان را میدونی څو چارت جنگ سالار ارباب ملک اداره میکنه هرڅه کله مردم چې د جنگ څوک وکنه او څه شي څه میکنه یکی ومنځکه کردستان را میتاي هم ان خاني رقمي څه زور وکنه یکی ومنځکه بلوچستان بلوچستان پاکستان بلوچستان ایران نن ورځ قسمت‌هاي افغانستان مواجه هلمند وغيرها اره میخوا امریکایي ها یو حکومت دیګره بره بلوچا بسازنه بره بوکتی ها او قبائل دیگر که در اونجا هستند اونها پیش برای روزها کار میکردن الان برای امریکایی کار میکردن پیش اونها کمونست مانند بودن الان سکولر مزاز هستند این منطقه بلونسستان اهم امریکایی ها برای خود مگاه کردن و دنی خاطر باق... حکومت پاکستان آن کوشش میکنه که منطقه زیر تسلن خود داسته باشه و از نگاه ارتس او را اداره بکنه امرائی مردم از ایگه قب میزن امرائی این مردم تو و توفنگ و سیاره استعمال میکنه یکی منطقه افغانستان شما ده این افغانستان و یکی جریده حربی امریکا سایی کرده ندن اي افغانستان دا سن نتاول تر خدر انتاول تر افغانستان باستان انا ها نيخان افغانستان را, را كمی تر بسازن و ایسکان و تیتر و قوی تر بسازن بعد ذي که انها انجا مستقر شون بای وزیط کنوني اسمیس شو الامريكای ها دو سی سی را بدخطها وردن یکیان بر افغانستان انها امرائی هكومت افغانستان قراردار کردن و تنج قراردار دایمی څوب مدته نوم محدود ده منځه هغه د لسو هرځن د امریکا چې څو درازین د کوچ میکنه ميران څنګه قرار وایي در د برګردیز وایي چې درمزار باشه چې د قندهار باشه چې د هرات باشه چې د جلالات باشه کوم د مرکز کابل باشه یا د بغرام باشه چیرې څوب مدته نوم معلوم څوب ابد تر څیر امریکا یې هواسه منطقه در كيوبا دارن و در بعض اكتشور های دیگر اروپای واسیای دارن دیگه اه اه اه اه سودانی افغانستان ای اي با معنائیه که امريفا در مستقبل مدنه که اینجا تینست تین یکتشور اقتصادی اقتصادی اقتصادی تاریتر نومی کنه و پوستشورش اینجا مدنی ترکمنستان است ترکمنستان تركمانستان زمینی نتخیج است ترکمنستان است ایم سر زمینی نتخیج در وقت وخت د اړینو تجارتي او صنعتي وړ در اړینو وخت اتمي هموست چې صلاحای روسیا در قزاقستان جاوواجښده وو موږ تجربه یې هم دارا امریکای هم میوخن ان منطقه فرشتینه سو قزاقستانه سو ترکمنستانه سو موغابد چغوسییاش او ای از افغانستان کنټرول وکونن د نصیرته د افغانستان لهسلام سره تر کړن يبه ایمان راست چې افغانҳо باید د امرای پاکستانҳо بجنګنګ بجنګنګ بجنګنګ د پاکستانҳо دفاع وکون دفاع وکون ان هر دو ملت باهم درګير کړي و دشمنونه یې ان ها بين مسلمانҳо بګردانم او یوه چې دغه ما را ما مسلمان و شم او مسلمان به صحیح طرف مسلمان و باشه بوس دم نتیجه حاکمیت تر به سې کی در دستی کسی بیا که هر دو ځانب کمزور او شده باشه یو ځانب قوی دی واصمة البلد د دوینه دغه یو نقطه د نقطه هاي مهمه او استراتیژیکه چې په افغانستان، یوهه منطقه په بلوچستان، منطقه په کوردستان عراق، میخاصه میطی ها حکومت هاي اسرائیل ګولایره درینځ ایجاد بکنن و ای پلان دوینه یوهاسو براسه د تثبیت شوو د شرق هر کاردان او مردم را مو هیانه ستزن و ذهنیت شما به موضوع متوجی یاشین چې مطبوعات غربي روابط افغانستان و پاکستان را څنګه ونامومد میشته چې دوی دشمن سر سخت شریر دي او یو قسمه از مردمو نو فکر کوي نو که دښمن افغانستان ها درن در دنیا از پاکستان شدید تر دښمن دی ورینه ای حربای تبلیغاتیه چې دښمنه ازو استفادہ کردو او الفاظو مردمو تبدیل کردو انګلیش انګلیش ناندګيري دښمنه ني روسا ناندګيري دښمنه ني دښمن اسرائیل رو بگوی درجه نه نظری دشمنی خطر نمی‌کنه آمریکا رو بگوی دوستیمون حمایتگر بین المللیمات ایران که با اونها ما صفات عقیده‌ای داریم در اصول دین تفاوت داریم با اونها نه اینکه در فروع دین تفاوت داریم با اونها او اهم نو و هم فکریمات یا وقتی دشمن نظر ما باشه باشه او دشمنی که هر با ما سمکین که باید امر اس دشمنی باشه او پاکستانه شما ببینن که در نهناتی که بالای معامله است که مرګي هم باندې افغانستان او پاکستان اوس نه باید فراموش بشوي بعض مشکلات سیاسي هم شت بهس لیکن از لحاظ دین از لحاظ فرهنگ از لحاظ عقیده از لحاظ روابط عاطفي کې بین هر دوک مردم هستن شما میبینید ما شما در پاکستان در هر شهر در هر ځای در هر اوتل در هر طیاره در هر موتر کې پاکستانی سوار مې شما شما سوار څه لیکن مطبوعات و کانالҳои خبررسانی و تبلیغاتی پاکستان را دشمن سرسختترین حتی که مردم کلمه ازلی را استفاده نفیل پاکستان دشمن ازلی ماست یهود دشمن ازلی مانست مانس. مانس. مانس. امریکای ازل. ها دشمن ازلی مانست روسا دشمن ازلی مانست شیعه ها دشمن ازلی مانست هندو ها دشمن ازلی مانست یهو اترتیجیک افغانستان افظهند هندو ها دشمن مانست امریکایی ها دشمن مانست سرائیل‌ها دشمن مانست ایرانی ها شی مذهب تشهیر دشمن ما نباشه ایلیس دشمن ما نباشه یه زانه دشمن دای ساحه اگر داسته باشه او کی باشه؟ حقیقان باشه این دشمن باشه به این خاطر که این دشمنی فایدانی رسانه به دشمن حقیقی ما اگر مردم می سردنین با هم بچستن و دشمنی بکنن فایده است دا دامنی دشمن حقیقی مسلمان ها می افتاد که ما می بینیم در افغانستان خصوص در افرانستان شمالی و در افرانستان مرکزی مردم پاکستان را به چسم بدیده یک دشمن بسیار سر شخطانه مثلی که بختم حتی کلمه ازلی را می دشمن ازلی مست مثلی که از لوح قلم خبر داشت باشند که خداوند متعال در ازل نوشته که یه دشمن ازلی و عبدی ازید تغییر اونای که علانا دشمن ماستان ودشمنی ربا ما ایلان کردن مر نیخوبن نیزنن نیخورن او اختلافی که با اینها داری و معاملی که داری اونه ما راید فراموز کردن لیکن دیجا آخر کدام تفاوت دینات، تفاوت مذهبات، کدام طایم اراز مدرسه کشیده، کدام طایم اراز شهر بیرون رانده ای تقریبا 5 ملیون یا شعب ملیون مهاجر که در اینجا بوده کدام روز کدام قریه بالای کدام شخص مهاجر حمله کردست چې تو بے وطن او بی خانه او بی کاشان او بی مردوم اسی چېرې اینجا را مړیدل بلکې اممردم هر ځای کې چې یو څەمبه مهاجرين بوده مردمو مونتفہ شکر که سیدن چې څخه هم مردمو آمدان ما پرامن شیدان د ښار پر پرامن شو راهای ما پرامن شو بازارها رونق پیدا کرد فلان او الان در حال که در ایران یو مهاجر به کی مشکلات زندگی میگذاره نه شما میبینید او گو او با ما دشمن ترقین داده نمیشن. اونها با ما دشمن ترقین داده نمیشن. به خاطر که میدیای غرب اهدافی ما ورا این حوادث داره و ذهن سازی و جن سازی را به اهدافی بعدی اینها سر از امروز شروع کردن تا مردم اگر امروز برسند که علی پاکستان به مردم به ذهن آماده باشن. یا مردم پاکستان را بگویم که علی افغانستان بکشیم که یا څڅمتیا اوس خپل موارد خود نقشه خپل کامل کړم انم به پکې زم ان اول سره پکې زم اونې اول سره پکې کمزور ثون باز یو کس به ګر بیا مې انسان څلها وکړم مې انسان یو حکومت ردانځو قائم وکړم نو ډېر غو مشکلات دي چې بعد موږ تاسې دې اهل فکر او نظر ته حساب باندې مسلمانانو په حساب دا خبره کله هم په دې معنی نه باندې دي چې موږ خبره منولې یا دې ومنو, يدي ومنو يدي هر وخت بلکه موږ په دې نظر یو په دې فکر یو چې د پاکستان نظام یو سیکولر نظام خو حال مسلمانان خلاص نرم نرم مزاجه با عاطفه او د انساني عواطف سره سره موږ یو اختلاف ته یبه روسا باندې اوسه دي چې موږ د قضایا او سره د دې اختلاف ته خو د ملت سره د خاور سره خل نو سره موږ اختلاف دا اغه اختلاف د په درو د خپل زموږ دا چې د حکومت د حکومت سره یو خدمت ملي سره او د خاور سره او د ټول وطن سره د دې سره د منځه اختلاف نشته مې مخکې و نو غواړم راپېکښې چې څه اسباب او عوامل څه د ممبرې دال سره موږ تاسو اسلامي یوه دنه موږ په جلوده کومه تاسو سره وعده کړی و چې ورته د بیا یو بوت جنو بیا د یوتاکمو او بیا ان عالم الاسلام تحديد بقو عالم الاسلام من تحديد التقالين ورثه التقليدي دول ديال عالم الاسلام اهميه ديال عالم الاسلام اهميه في تهذيب لهذا التمدين لهذا بني ديال عالم الاسلام اهميه الاقتصاديه لهذا بني ديال عالم الاسلام اهميه الاستراتيجيه والتقم الجيشي لهذا بني العسكري لهذا بني فدي لهذا بني وضروا من التفصيل الخبر اقتصادی لحظیم از علم دلال اسلام او اقتصاد این غدره نقطه نقطه این مترده دی او و مادن و نقطه و خویه ده تجارت نقطه و یوه هم ده نقطه او دیده تا قصد و اوامل بانی مگو تاشی خبره و قوله من کشش کهو چه من کشش که آسیا کی جن اسلامی هوضنوو کی جنو تبه او دید کشش کهو كوش؟ افریقا کی اسلامی هوضنوو پی جنو و دیا اروفا کی جن اس ترڅو که سبهور څخه خبر ک چې په جريده کې په مجله کې په راډیو کې په تلویزیون کې د یو ملک نوم اخصلیتي نو کم تر کومه دامن تمالونی چې دوس مسلمان ملک دغه کاثر ملک ده او دوی دې سیاسي روابط د شاسر ملياته بین ملالي بلاکونو کې دا بین ملالي سیاسي، تجاري، اقتصادي بلاکونه کې د دې شامل دي د ګسانو ملګریو یادي د ګسانو ملګریو کدي د انګلزانو دي کدي د چینانو دي کدي د شامل دي, دي ما طاب استر اكتبوا من جوت اسكول ايشو الخبرونه بتحليلي شكل باندي و يعني كخبر دي فرده والبان من كان سيركيز من منجا جات ايه وتجي دي خبر اصلي ماهيته وحقيقه تشي بس متوضيشو الخبرونه اسمها في الجمارك التركي ده هو الخبر اختلتي دي ده خبر ده تقريبا السنجس تي دي ده بيو ده يبعام وركولايتي جديد خبر بيغام ده تشي ده خلق والعلاوه بينه ده کم سکتری کم سیاسی کم اجتماعي کم کلتوري پیغام دي د جان سره کنواي تي منتقل دي خپل اوريدونکو ته او بیا دغه دغه پیغام چې دي خپل سیاستونو متابق دي خو کمون یو تاسو یو د خپل اسلام نه خبر شو دي د خپل نه خبر شو او بیا د اسلامي نه يهودانو دي وضعیت نه خبر شو نه دي په باندې کې چې اوس حقیقت څه زه تاسو یو مثال وایم زدرې او په پاکستان کې یو خبره پر دې وګانو تلویزیون او پرلمانو کې څه سره चलेله څه څه تدې ځینې خاص موخه کې د طلاق حق ورکړل څه څاورې د له خبره څاورې د له خبره څاورې د له ګوتې رپورټ څه یو به د دو کسانو د شلو کسانو کې یو د دې سره څه کسانو د دو کسانو اله دغه څه توجه کړبه څه دغه هغه موضوعه چې د تصدیق د طلاق حق ورکړی او په دې باندې اختلافات راونی دي باندې لیکونی موضوعات څنګه څنګه څه خلک را دي یوه ځانلی خبره ده خبره ده د لمتالوجي شوینه مده په دې اړه چې د یو ډاکټر سره سره د پېښور څوک ډاکټر دی یو نشنلای دی او نو نشنلای ډاکټر دی اسلامي علوم کې داکټورا تخصصه ده سکولر مانندې مولاده د سیاسي علوم کې مګي موضوعات کې مګي اوکه هم رګي پر اې څو هم رګي اړې ته ريزم کومه مساله کې هم ډېر غوږی نو بیا نشه په ټوله تنوخره چې دغه دای قانون په 1990 کې په خځې دی د طلاق تر لاسه دا په اسلامي ملک کې هم شایره کانه زه تاسو یو مثال په توری وایم دا فور اګزامپل اغه یانګلزي په درس کې شوایي یو واجب مثال په توری درته وایم نو رښتیا سره په سادسه مبارکه ویني د دې زمریه که ای ابو سعودی کې یو کمبلې اسلامي ملک کې چې دغه څه قانون په څه وای دی عملی څه وای دی منل څه وای دی کنه او یو هه عرب نړۍ په تونس کې د ښار شوی دی او دوی په تونس کې د ښارته نو اوس کې اوسای په او د تونس په نظام پوي نه وي نو وایي تونس یو عربي ملک د عربانو څخه پیغمبر اولاد ده بس یو څه دغه سیدانو منګو مو کو کنه نو خو تونس عرب من او عرب پیغمبر قوم ده او د اصحابانو اولاد ده نو چې د اصحابانو او اولاد کې د ښار شوی او په عربي ملک شوی ده خو نو فارسي مثل قال شايفه مين بيكون ترى بكاي اخذ لما النبي غمرتني جديد قران بيغيط جبل حديث بيغيط جبل باندا اسلامه اول جبل بيغيط جبل باندي جنبك ويا ريزه وتشليجي مش قوي كده من ممكن ممكن هو كوثر ياكاي هو دي مثال تو بيانوا لك ورقه فكمان هو سبدي بان عربي نعرفه دي دين كريم ملكه تونسيه يعني تقريبا عربي من الكندي په دوه ټرټیلو د دینه سرین د دینه سرین ملکه کې تو نسته چې اسلامبکي دخي من اعلان شوهه زيره پرخدل به کې قانون جرم دي په فوځ کې مونږ ټول قانونا جرم دي اجابت کې قانونا جرم دي خو که سربن قانون واتی او په رسمي ادارې کې ځل راځي هغه مجرمه دا وه ته حق نه ورسولای شي نو ما خبرونه مونږ څخه تحلیل ولاي شو خو هما مېته خبراره کې تحلیل و مصادر اصلی از رو مابداث بداریم بیاریم تشخیص مثل ما قزای امروز و اسلام رو بفهمیم و وضعیت قانونیت و ورای اسلام رو بفهمیم حاکمیت و محکومیت رو اونجا بفهمیم و شمولات اونها رو در بلاک شرقي شرقی و غربی و قراردادهای بین المللی پیمان های عسکری باشه یا پیمان های زراعی تجاری باشه یا سیاسی باشه یا غیره دیگه برسیم در ابو وضعیت ترصیف تشخیص بکنیم و موقفر سیی اتخاذ بکنیم یک مثال است و آدم یک مثال بلادر یکسورهای عربی امیل رقم 5000 لیکن اگر نه به در این حال تو کسور تنها نامس عربی من ده زبان عربی من از 10 تا آدم نزدیک از 10 تا اعلان کردن تجاب را من اعلان کردن انتصاب به اسلام جرم قرار دادن وخ مونده نه قرار دادن و یک ادمی سکولری بدون و یک جنرال عسکری او را از څاندي ده اداره میکنه جنرال عسکری در لباس ملکی یک څور استانی را څاندي ده حس ده اداره میکنه این موضوع را ما واست درک کرنے تانیم که ما عالم اسلام صحیح شناصیب كون اوضیقه دی مزو ان رضایت صحیح په بفهمنه نو اومید که ما د خپل درسې فارغ مقدمی په تور داغه قسایه دا څو خبرې ملکو ولې دانه ولاندې کړی خو دا یې ورونه سر پوښي چې ولې د اسلام مولکونو چې جنګلوي په وروي دا مونږ تاسو به سره دا دانه چې موږ د اسلام مولکونو چې جنګلوي هم د امره باندې سر وکړه الله تعالی سر وکړه دا الله فرمای ان اول بيت وضع للناس اللي بکه مبارک اول کوته چې خوله شي دا اول کور د عبادت د فارو دان شوی اغى مكهذا كرب سعودي يا جزيره العرب كذا القرار لدي ده جزيره العرب بل كده دينا خلي جزيره العرب وين هنقول نفسها شبه جزيره العرب يا جزيره ما يعرب الكويت تشبه دي جزيره ما تك موارد الانسانات لا سنه פורتسي انا سنه פורتسي څه نیمایي ورته لږه د مملسک پورته چې تاسو علاوه دلته لاسه ټول پورته دا خلک دا نیمه ورته دلته تاسو نیمه ورته دلته ځکه په اوله شبه د جزيره عربه یو شو پورته جزيره نومایه ته دا سره ټول جزيره نه ده هغه څو چې د جزيره عرب عرب بولي جزيره هغه مونکی توایس له هر وبؤي احاته كريه رأس اد LETAG تقريبا لهذه و ابوه احاته دخوة ينضي سراميسة من درده دخوة سر بحر ده دخوة عرب ده بحر عربي ده ده عرب و بحر ده او دخوة بفارس خليج ده عرب و حتى حتا كتبت التسطيقوان تخطى لمزانجاء غواندي ايراني خليج فارس بولي او عرباني الخليج العربي بولي ايراني اخطي الخليج بولي او عربي اخطي الخليج بول د خیر د دو د هم خوشحاله که په دغاه کټول پرات بیا په دغاه پرته که خلی جو فار شوو که خلیجی عرب دي من ټولله د مسلمان م خاار رچي په سره نه راې او چې حقیت دی د دوی پ را شي د دوې بندې را شي مګورې ل خوا ته مرانه شوه دا سره ره شوه دا ب ل خوا دره عرب شو ده هم او ل بله خوانه دا خلیج شو کوم خلید شو خلیجی عرب یا خلی فار شو مبدلا یو یو خوته یبلکه دنيما خوته برخه د خواته د عراق سره او د سوریې سره دا برخه تاسو ګوري نه دا خو څه باندې حتی چې نه خلص دلته بیا د بغد د دجلیش دا د جزرې او د باقي عراق ترمن یو حد فاصل بولي نوې به وختونه د ځغلي دسین د څوګوالي او هم د څه قطر غلې نو ایده هم د ځجره بيخ ټوله جزيره کړي به جزيره نه نو ایدا ټوله ده اغه چې ټوله بولي نو وایي دا و دا جزيره د باقي عراق ما او د نور زمکونه ربه لا کړيده نو هغه پوره جزيره بولي او هغه څه چې شبه جزيره یا جزيره نو بولي نو هغه وایي چې به وختونه به سړي دغه ته نیمایو ویدیو نیمای موڅه ده د زیری عرب د اسلام مرکز دی په دې سره چې راغلي اسلام لم دې نه ترلاسه کړی او درس د بي اسلام مندل تراثولیزم لکه څنګه چې مار درس خپل صورته راځي مار څنګه خپل صورت او څه له یو خاصه تلوي او درس راځي د اسلام د تراثولیزم او د دې خبره راځي العرب دا مقادسه طاقت خاور ده او بلکې دا سمه ټول په مجموعه دا او څو د مهم مهمه خبره په دیني له حاج باندې ذکر کړي الله ان بیا اکثریت اکثریت مطلق په دغه سیمه کې راغلي دي دا کوم چې و محمد رسول الله الله عليه په عربو کې راغلي دلته رسول الله صلى الله عليه په عربو کې کوم اندياو اسماعيل عليه دی هغه په ديسي کې دی صالح عليه السلام دی هغه په ديسي کې دی صعيب عليه السلام دی به د د اردن دغه په دغه جریات تقریبا د اردن تي. صاحب السلام قدس مكيدي لوس على السلام تدي ابراهيم السلام راره اخذ اكم سيمه تشو بحر ميه ورتوي في السوريه و اسرائيل فرمندي قدس عليه السلام طياره جاورته 60 و متر تماجر سويدي قدس مكيدي ادم عليه السلام قدس مكيدي رقص سويدي يا قدس مكيدي سيمتراغلي تتهم د راك زيدو روايات في فرندل زانن منغوتاش ورتو اغوايو سريلانكا و ذا سريلانكا ده. ا نكه يحيى عليه السلام وذكريا عليه السلام و عيسى عليه و صالح عليه السلام و داوود عليه السلام و سليمان عليه السلام هسداسون انبيات يرثي اغثم سيابي او اغث فمضموش يكتسي في قران كيراغلي دي يا يساري ورتسي دي نواه كنت ديسمات دي باك افريكاي كوم بيغمبرت يرثوي يالي باروفاس كوم بيغمبرت يرثوي يا نته بيديروسي كوم بيغمبرت يرثوي يالي توكم كوم بيغمبرت يرثوي دي من یې دليلي او نشر بیان کړی دی موږ د 30 اندیا راغلي دي هغه د سیمه دغه مرکز کې او د مرکز کې دغه څه ادي د انسانيت هم د نړیواله سیمه نشو دي چې اوروس انسانان خوارسې دي ځین اروپا څخه دي او ځین د راغلي د افریقا څخه تللی دي او ځین داس په اساس خوارسې دي نقرؤهم من ديننا والقران كما تسالك وتعبدت حمدت جورسو وانبي عليهم صلاه وسلامهم حمدت راغلي دعواتهم حمدت سيرسيدي لكن مسيحيه ترسل على دولتا ودي اف امريكا وكندا جنسي ترغلي يا رسي ترغلي مسيحيه او يا انت استريا ترغلي ده يا خلق ديان سراوي دي نو جزيره العرب ده ده العرب كذا ده اليمن ثاني ده همت الجزيره تشامل دي ده يمن دي ده جزيره العرب مش ده يمان صاحي ملق داي صاح ابو حوالي او يمان فبارك الرسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث ان ايمان دي يمان دي خلق حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ديمان دي ودي يمان دي, دي لا تستمر يعني هي ترابط مرات قدي الايمان دي يمان يمان تحدثت في الكراغه ان ايمان يمان دي. يعني دي خلق ايمان دارا خلق دي, دي بس هو خلق دي. دي پدې بهاله او مجاهدو قرباني او خدادارې او پدې کې تر ټول خلکو مخکي خلک دي را د عوامونو راځي دا نو مجاهد شدي ځکه هم اصل کې یمنيدي او د حضرموت دي خار دي د حضرموت دي خار دي د پختله یمنيدي د اور سترغه پلان نه غلده یوه د سعودي په څیر دي نو د پختله ځان سره خلاصه دي حضرمي نوملیک حضرمي نو دا یمندي او یمن د ایمان فرد د ایمان وطن او د صحابه کرام دی یمن او ابو هريره رضی الله عنه دی یمن او د نور صحابه کرام دی و او دي د صحابه کرامو اعلان خورکړې دی دي د نه خورکړې دی یمن څو خبرونه په اوسن تارخم منګوینه څو د خیر خبرونه دی څو د تقوا دی دیانه دې خبرونه دی ته یمن ترڅنګ دغه سیمه دا د عمان دی حکومت عمان په باره کې کومه چې د 20 کې دی یو بل څه مصاحبت يو اومان یوه امامان او امامان د دغه مملات نومدي د دغه خلیج مملات نومدي په سا د سودي او مخي بحر العرب دي او یو سه خل وصلی بلکې د خل په دراج پرو دا مان یوه امامانه پهجز کې د اوردون د پای تخت نومدي د اودون د تخت نوم, نوم مان او دغه مملات ده اومان ا همته شبان داته بان دي دا او هغه څوار باندې ده او دا څو څیس باندې ده دا, دا عمان دي او دا عمان دي د عمان رديخو ترواوړه دي الخليج په غاره باندې دلته متحده عرب امارات دي متحده عرب امارات دا څنګه د بل بل اماراتونو اضیقه سره تقریبا د 9 اویا په اویا خال يعني دي امارات و دولتها لا يوجد الكسر زياد امارات و دولتها يوجد المسر بالمانه يوجد رسطة جيدة لجي سياسي اللي حافظاني ده و سنة سياسي و زياده ديسه دقا دي دي ويا ته غالبا ودي يو رأس الخيمة ده يو, يو جبل علي ده يو عجمان ده يو ام, أم القيوين ده او يو سارقة ده يو دوبي ده يو ابو ظبي ده نو دقا دول بالاماراتون هوا دي اصال او زي شلا يو او اوس عرب متحده عرب امارات ف نوظديدج یونات عرات ارات دغ امارات تررس بلک تررس لبيغاتي غوتان دغسشي وتلدي پهدي خلطې دمن ورمن ووت بل كل تداغات او غ في داسدي م ل بينون وت ده دغ سلباندنتي وقع دولت بل مندرې دنونه پهدي خللي ورنه تللي ده دا د دي قططرديلتتي ديقطوااي پهماللي حبان هم که بري او د مثلم کي سرشار زخيلي د تیلو او بیا فوند داون باندې د گاز د رنده زخيلي یي قطر دولت او فدیسمن کې د قطر له لوري د دولت دی دی دولت پی لکه د سعودي سره په سیاسي مجالات کې څکی او سره کوي سعودي څه عمر وجاهت او بین مللي مخاورتیاله دي د قطر مصران هم کوشش کوي چې د سعودي سره د مشکلات لري علاقات لري دوی هم کوشش کوي چې په ټول نړی ځان مطرح وساتي په هر لحاظ كدي اسرائيل صار خبري الحمد لله مسكم من داخلي دا كدي سلمانان صار خبري مسكم من داخلي كدي طالبان صار خبري مسكم من داخلي كدي انجل صار خبري مسكم او كدي ميديا خبري لبي هند طول عربنا الجزيره ميدان ذا في ذا مركز فختر كذا الجزيره لا تلبزم الجزيره من بمور دليثا طول الدنيا كمسوره ده نو حتى خل الاداوى فالجزيري تلينزن قطر دومره مشهوره كانت كمره وجاهدت السعوديه كله لخلق قوه تاريخي قدامت فلهذا وصل جزيره دون وذاهت ويش قطر صور كرري قطر وصل جزيره وقطر باشي دله قدوه من الى بنك منونه قطر هم يوم سلمان ملك بي صديق مثله لقطر دي, دي خطرته قد يضل بثماندار كانت وسارينا حتى دوله ملك بي سارينا نه يواجه مغيث محرف لان دا برنامج محرف لان بتصور لنلت بحرين مني. بحران یو جهیلدا له هر خان اوبو حساس کړي ده هر خواته یې او بدی دوسه سرایش لار نه لری دوسه سرابې کله لار نه لری فلک اوسه سمو دمخ دې سعودي سرايو سمندرې فل سره دی سمندر څخه باندې په کلی 20 کیلومتر طول لري 20 کیلومتر لري بحران د سعودي سره خلوی او په موټر زی راځي په د ورته د ورته سملاونه نو د بحرین د دغه سره نقطه 3.3 نه د خطر دی هغه نقطه چې ما تاسو درکولی دي هغه نقطه چې دا واضح واضح لیکلي دي او تفارقی باندې لیکلي هغه دغه تووري سبا ته د پښتنه قوم د ټولنه په بحرین کې لري په کوم ځای کې د 4 حدود لري د سین بره ثوایه په دې بحرین کې نیم برخه تقریبا 30% او نیم برخه نیاندی نیمه برخه په دې کې 30% او نیم د کبله د د ایران په واسطه باندې هتا د سفویان ورو ده دغه دغه دغه د ایران په واسطه باندې کنټرول شوی نو د ایشیان راغلي د دولت ته رسیدي په بهرنه د بهرنه شرایط سي د هتا په د سر سر کې دولت د دولت په د عراق په اولبدا باندې د بغا واستین خلقو چې د اسټری د کویت دی کویت د بهرنه سات و دې خوا ته دایرښت د دهندو کې د خپل ایرټ پر او د الفا او د زیرا د دوارې مقابله کې د سفر څخه ده چې تاسو ولا اغي د الفا, الفا دي دي دا دا او او د زیراوني ولا دغه نور نور ایرټ ده ښه ده نو لمن بدغه ما تاسو فکر او بدغه خلي استغه و ادونه دو تده دی خلیص ده همکاری شورا هم ورطواهی البته یمن پدی کسا امیل ندهی ساوژی یو امان دو امارات دری، خطر، سلور، بحرین پینجو او کوئیت پد ده ده ده ده همکاری شورا یو محلی یا خیمیز اقتصادی تارون دهی که کل اصاس پر برونه کی یا پر ادوه کی یا پر مجاله د یا پر تلویزن کی یا پر بلتکاری شورا ده خلیص ده همکاری شورا دا موقف ونیو نو د تصدیق ته د مملکتونو راضي، صد مملکتونو، کم کم د سعودي یو، امارات دوا، قطر درې، بحرین څلور، کوېت پنځه، عمان شپږ. بلکې د عمان نه ونیږي، عمان یو، د بح... امارات دوا، قطر درې، سعودي څلور، بحرین پنځه او کوېت شپږ. ورته هغه پېمانه چې انسانل د دې چاڅو وایمه، د ژوند کم تسہی اقتصادی یا توزیع ایمانونه ترونونه چې د نړیواله ثقافتی تاریخي او مهمه سازمانونه لکه جمهوریت شوراده د کپټول دنیا باندې دی د نکتو په لحاظ باندې فورته دی د باندي دی د دنیا تقریبا 50% نسب دی په پرتګی او د خلیج همکارې شوراده په دې موضوع کې تسمین نشي او که کل یو بل مهم دی ریاضيه د اوپک په نامه باندې سازمان دی او د اوپک سازمان داسې موکو او د اوپک سازمان هغې څل او څه پیل په تر او له دې دی وروسته د اوفق څرمن د کوم چې اوڅک کوم سازمان ته وايي چې شنو ځور شوی دی هرڅونه دلالت کوي او د خلیج همکارۍ د شورا د اوفق سره څونه تراوده وي نن ورځ باندې ځان درس بستی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتو اليك